Журнал «Америка» не дбало кинутий на сидіння. Книги Ярослава Петруні. Для працівників державної автоінспекції. Поки грівся мотор, син гортав журнал, відкинувшись на спинку переднього сидіння. «Па, видай п'ять червінців на імпортну ракетку. Мама організувала мені тенісний корт. У мене гроші лише на бенкет?» Орест відклав журнал, набормосився. Поскупився, вже шкодував Ярослав. А за його син не просить. Чим він гірший від інших, щоб не мати американської ракетки чи італійських вальветових джинсів? Хай надолужує. За батька. Але відступати не педагогічно. Дай гроші завтра. Що ж, заробуйте на ракетки. Ще одна сторінка. Ще п'ять сторінок. Ще десять сторінок. Віддрукованих на машинці. Єгославський, виготовлений за західно-німецькою ліцензією. Дуже вдала конструкція. Жодних фізичних зусиль. Здається, клавіші самі вистукові. Колись підрахував, скільки платять йому за одну сторінку. З перекладами, перевиданнями. Досить пристойна сума. Він ще при здоров'ї за день може намолотити 20 сторінок. Писати професійно, писати швидко. Край мока Ярослав дивився, як син відчиняє речову скриньку. Жувачка. Американські сигарети, валідол, гасить запах спиртного. В глибині скриньки за сигаретами, коробочка французьких парфумів, парфуми Ярослав віз Маргариті. Що було б сховати в дипломата? О! Справжній французькі. Кажеш, артистиці, па, не бійся, я не скажу мамі. Хоч ти пошкодував для мене десять червінців, Петру не намацав у кишені, він полюбляв носити гроші без гаманця, півсотену купюру і мовчки поклав на коліна синові. Він вірить у магію слова. Головне частіше повторювати все чудесно і буде чудесно сон, що здійснився, його життя. Лист із терехівки від колишнього учителя, тепер уже пенсіонера, описував віршики. Часто згадую вашу віру у своє майбутнє, шановний Ярославе Дмитровичу. Думаю про ваш дивний злет. В юності снилося, що веде розкішну машину. Друга стелиться під колеса відчуття лету. Вісімнадцятирічним юнаком приїхав уперше до Києва вступити до університету з Терехівки. Наймав куток на Хрещатику і дуже дивувався, що в міських квартирах вбиральня поруч з кухнею. Тоді ж уперше побачив поїзд на Київському вокзалі. У вісімнадцять літ уперше поїзд і тепловбиральня а через якихось, вважай, два десятки років, їхати за кермом власної Волги, шляхом на узбіччя якого ти стовпів із простягнутою рукою, щоб закарбованця добутися в кузові вантажної до повороту на терехівку. Бути вдячним долі, належно цінувати, радіти досягнутому, радіти життю. Це чудесно, кермувати розкішною машиною що покірно вволює твої бажання намотувати на колеса асфальтову стрічку дороги і знати, що на тебе сьогодні чекають самі приємності. Слава і, як почесна нагорода, як приз життя, Маргарита. Дев'ятнадцятирічна, з довгими стрункими ногами, створена для любові, а на узбіччях, Яскраві спалахи жоржин у палісадниках І золотохвості півні, Жовтобоки яблука У блискучих цинкових відрах Та емальованих мисках, Вінок цибулі на клямцях віртки. Спалахнув сонячно за вікном машини І з них наче наснився. І вже не цибуля, а помідори, Пізні, густо-червоні, Ніби не справжні, Ніби намальовані на залізних воротах, біля яких пропонують себе автопокупцям. Осінь. Намисто з коротких барвистих спалахів, нанизаних на сіру нитку траси,